Egun hor lagunak, suoki zuokin otzartagako izadirratia. Gaur ostiralak, urriak amasei, zigarren bemaiako ok ikasturte honetako lehenengo irratza joa eskeniko dizuegu. Uda pasatu da eta lanean jarri gara dagoeneko. Urtero bezala ikasle berriak ditugu eta okera probetxatuko dugu hauek augurtseko. Batez ere lehenengo maiakoak, maiteren gelakoak, Ongi etorri guztiei egi. Beno ba, az gaite zen. Aroat egoitzek ingeleseko tartetsoa eskainiko digute. Egoitzek eguraldi berri emango digu. Aroak urte betetzen berri emango digu. Unai eta raulek asmakizunak esango digu, di, dizkigute. Aketzak zenbait albiste eskainiko digu. Azierrek urrezko saldi emango digu. Terek Aste honetako egalderak esango dizkigu. Eta ni edorta zuen gaurko esataria esango naiz. Orain utxiko zaitu naroa tegoitzekin. Ingelez eskot artetxoa egingo digute eta Good morning, naroa tegoitz. Good morning, friends. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too. Are you ready for news? Yes, yeah, sure. of Today is Friday, 16 October 2015. Next Friday, on 23rd, we have the Bugs, then celebration day, party day, day and dance. Can you tell me what's the weather like today? Today is sunny and cold watch for lunch? Yes, yeah, of course. For starter, red beans. For mine, course fish, wheat, lettuce. For dessert, fruit. Which one is your favorite fruit? <coughs> my favorite fruit is banana. Okay, let's continue with the radio program. Very well. Bye bye. Jarraian, jakin dezagun gaurko eguraldian berri. Egoit, esango digu zuz eguraldi egiten duen gaur? Gaur, amar gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Beraz, goizotxa dugu gaur. Maina, eguzkia zeruan ikusten da. Eguna horrera joan da, ebelduta da. Ala ere, ez dugu jaka astu behar patiora pati irtetean. eta jarraian urte betetxeak. Aroa, esango dizkigu zugork urte betetxeak, gaurk inork urterik betetzen du? Gaurbi bi ditugu, oierrek irugarren be mailakoak sortzi urte betetzen ditu, eta lanak bosgarren be mailakoa amaika urte betetzen ditu. Aukera aprobetsatuko dut, azte honetan urteak betetxe bete dituztenei izorion txeko. Adriani zeigarren be mailakoari... <coughs> <coughs> Eta Sofiari, zegarren mailakoari jakoari, azte artean hamaika urte betet zituelako. Urtazkotarako, oyer, Alan, Adrian eta Sofia, urtazkotarako den oi. asmakisunen artea duugu. dugu, Rahul ango dizkiguszu ze igarkin ze igarkisunnak ditugun gaur? Hona emen lehen asmakisuna. Pipitaki, papataki, 0ote den nordaki? Edan al nausu artean. Edan al nauzu bat batean, Edan al nauzu lagun artean. Edan al nausu baka ostean. Berrer, berriro erapikatuko dut, adie on pipitaki papataki zerote den nor daki edan al nauzu edan al nauzu artean edan al nauzu bat batean edan al nauzu lagun artean edan al nauzu baskal ostean berriro repikatuko dut adiegon pipitaki papataki zerote den nor edan al nauzu artean edan al nauzu bat batean edan al nauzu lagun artean edan al nauzu baskal ostean renas makizuna pipitaki papataki zer den nor daki sangori gabeko pumpa eta saltoka da vilena berriro izango dut adiegon pipitaki papataki zer den nor sangori gabeko zerbait korrika. pumpa eta saltoka da vilena berriro izango dut adiegon pipitaki papataki zer den nor Zangori gabeko zerbait korrika, pumpa eta saltoka dabilena. Ogoratu, eh? Erantzuna kondo idatxe eta gero postontxira bota. Eh, asmatzen ditu zuen. Eta askenik, gai ezberdin buruzko Gure albiste txikirako tartea dugu. Aketxa, esango diguzu ze berri dugun gaur? Gaur, urriaren amaseian elikaduraren nazioarteko eguna ospatxen da. Mila bedaratxirea urtetik eguna ospatzen da nazioarteko nekasaritxa eta likadura erakundeak bultxatuta. Munduko egunta berrogeita mar herrialde, baina gehiagotan ospatxen da. Egun honen helburua zera da. Eltarrak munduan dagoen elikadura arasoak jabetzea. Hogeita bat mendeko arasorik larrienetako bat, mundu osoak eta batez ere Afrikako hain materialdeek jasaten duten gozetea da. Dena den naiku urrunez dugu joan behar. Munduko garatuetako rialdetan osasun arazoak badaudeta. Oseas un arasorik handiena geien geiegizko pisua, abesitatea eta eskasia dietetikoa dira. Hore guztiak gaixotasunak dakartjate. Elikadura osasungarria funtzesko da arasu horiei aurre egiteko. Beraz badakizue, denetaririk jan eta modu orekatuan, edan eta kirola egin. Urrezko ezaldia, entzurrari! Guk Euskaraz zakigu. Guk Euskaraz zakigu. Ez zinduzue hastu, aitzakirik gabe, Maritxuren txokoan aurkitoko duzue. Bukatzeko gaurko irratza joren inguruko galderak esango dizki, dizkizuegu. Ernegon tere, esango dizkizuegu? Lehenengo galdera, nori zanda gaurko ezataria? Bigarren galdera, zenbat urte betetxe daude gaur? Hirugarren galdera, zer egun ospatzen dugu gaur munduan? Laugarren galdera. Dituzun hosteiluak osapurtuta badaude eta ez bada goberreskuratzeko modurik non botatzen dituzu? Errepikatuko ditut. Lehenengo galdera. Nori san da gaurko izataria? Eh? Bigarren galdera. Zematu urtebetetxe daude gaur? Hirugarren galdera. Zer eguna ospatzen dugu gaur munduan? Laugarren galdera. Dituzun hosteiluak osapurtuta badaude Eta ez badago berreskuratzeko modurik, non botatzen dituzu? Entxule laguna, garkoz gureak egin dugu. Ondo post, pasatuko zenutelakoan, Agur! agur.